Tvarno sunce obasljava ovaj dan, ipak ovi zraci, svi mi pojedinačno u ovom danu jesmo zraci, vidite nismo se mi ovdje sabrali slučajno Nismo onako prosto navrećeli, pa eto, slobodno mjesto za nekom tamo trpezom, tamo nekim povodom, zbog tamo nekog običnog, smrtnog i prolaznog čovjeka, ne. Mi smo se ovdje svi sabrali, došli smo iz gecimanije, došli smo iz svete liturgije i svi ponosov predstavljamo zrake jednog sunca, jer i vi i ja, svi smo mi kršteni,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 To je nemoguće, to je nedopustivo. Nebesa se u tom slučaju zatvaraju i idoli se podiže. Ovi po podgorici ovih dana, to je bruka i sramota. U nemanjinoj podgorici da se podižu idoli, to kakvi idoli? A pa nekad su oni bili od srebre i zlata, u redu, zlatno tele.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 Montira evo Podgorica, nismo još vidjeli, ali govore nam braće i sese. Podgorice, braće i sese, napadnuta, to su sve samo da znate. To su sve preteče događaja koji svijede. Oni najavljuju samo stradanja koja će zadesiti naš narod. Kad i transformersi počnu šetati po gradu, očekuju nevolju. To su vjesnici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 ako smo u svijesti za bilokim drugim, doda se vratimo crpi. I kao što ovaj svetostavski dom, jer ovo je svetostavski dom, braći i sese, svetostavska sala i ovaj hram iz koga upravo izađeo smo kao zraci sunca, primivši svjetlost, istinitu, u svetom pričešću, Oni ovaj prostor čine potpuno drugačijim od onih trgova i prostora gdje sijaju odnosno svijetle oči transformersa sastavljenih od djevova sa auto otpada Mi se ovdje braći i sve sjedinjujemo sa živim Bogom a ovamo nas prizivaju na poklonjenje autodjevovima pa tamo upravuću Mi smo idolopoklonici, mi se poklanjamo mercedesima i drugim automobilima i onda gospod kaže, a vi tako hoćete. Vi hoćete autoplaceve umjesto hramova razrušenih. Vi hoćete samo da kupujete i prodajete auto i autodjeluje. Pa evo vam onda bogovi, evo vam idoli, pa se poklanjajte. Evo vam ga idol sa Stalinom. Od auto djevova sa auto otpada. Nema tome lijeka, braći i sestre, do povratka crkvi i praznicima crkvenim. Crkva je puna praznika, puna svjetlosti. Ovaj praznik vi koji ne znate, evo molimo vas u ime gospodnje, Упознајте се са позодом овог празника, те величанствена слика. У svim našim великим храмовима, Uspenje Presvete Bogorodice Zauzima veliku, ako ne i najveću površinu, pa u našem hramu, odmah iznad uveznih vrata, nalazi se ta scena. Bebeličanstveni događaj, šta se tu sve nije zbilo? Ko se tu sve nije okupio? Šta nam sve taj praznik ne poručuje? Pri tom, presveta Bogorodica, brati i sese, ona nas poziva iz vječnosti, iz vječnog carstva, nju grob nije mogao da se drži, ona je puna besmrtnosti jer je rodila besmrtnoga Boga i svaki put, okupljajući se u njenim hramovima, da slavimo nju, sve njene praznike, Ovo je samo jedan od njenih praznika iskine i najveći. Kad slavimo praznike njenog sina, a treba da znate da Majka Božja mnogo poštuje i, i vrvo silno i neprestano štiti sve one koji poštuju njenog sina. Sve one koji se podvizavaju, sve one koji žive pod svetom evanđelju. Imaju direktni pokrov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 sa velikim korporacijama, velikim pastovima, vojnim, ekonomskim. U redu, budimo ali čemu sve se svetovo vodi? Šta ti oni daju? A ne daju ti ništa, nego nas strah svataju i pokoravaju tvoj bolji i bogobornim željama i planovima i projektima naš narod, braće i sese on je vjekovima pod pokrovom presvete bogorodice mislim uopšte na pravoslavni narod i nama ništa ne treba do da se njoj vratimo crkvi sina njenog i da se ovako sabiramo vidite li vi kakva je ova trpeza vidite li vi kakva je svjetlost u ovoj sali danas nije ona ni od sunca Ни од ових сијавица, Него долази из Небескога царства. Ми је овђе, Макар већина нас је прихвесила данас, Примила је свјетлост истиниту, Па сједи овђе, Па ти као зраћ, Па a svi mi kao zraci, braći i sestre, svedočimo i projavljujemo sunce koje je granulo, nezalažno sunce. A koje to sunce? Evo ga, iznad svih vas. podigni se glavu, evo ga koje je sunce. Evo ga, sin, djevi. Evo ga, Bog nas. Pozivajući nas da ne gledamo u zvijezde,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 i zlijih ljudi i demona. Zato vratimo se crkvi i ne očekujemo pomoć ni sa koje strane, ni sa istoga i sa zapada, nego sa nadnebeskih visina. I kroz crku našu svetu i pravoslavnu koja nas ovako majicinski okuplja, hrani i čuva. I hrani će nas, ne samo ovdje za vremena, jer i drugi postavljaju crteze. Hrani će nas, braći i sestre, i u vjecnosti beskonačnoj. Pazite, to je beskonačna vjecnost. Valja tamo nešto jeslih.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 jesto sveto liturgije i sveto pričesti kojim nas naša majka crkva evo već vekovima hrani i nikad nije nedostalo uvek je pretehlo zato odazovimo se Glasu majke crkva i, i glasu majke Božije. I okupljamo se braća i sestre, ne samo na velike praznike, okupljamo se svake nedelje. Svaka nedelja zaslužuje da bude ovakva. Jer je dan pobede, dan vaskresenja. A imamo gde da se okupljamo, imamo radi koga?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 Bog psuje, gde se Majka Božja psuje, šta mi imamo tamo da tražimo? Zato, odvojimo se od tame, odvojimo se od duha oga svijeta i sabirajmo se tamo gde nam je ognjište, tamo gde nam je kolijevka, a kolijevka je tamo gde smo hrštenje priimili, gde smo se u otežde carske, Odjednuri. Ako je koi isprljao, nek se opere pokajanjem i ispovijšću, a će ponovo да da zablista taj carski sjaj na njemu i taj petrost nebeski na čelpu koji nosi. Budemo braće i sestre hrišćani, a ako kome to а neka izvoli. Ako kome smetamo kao živi, neka нас ubije. Ми брати і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 učiniti boljim i većim. Ne. Od dana svetog krštenja vi ste podignuti na carski nivo i prizvani u carstvo nebeskog. A šta ćete dalje? To je osavljeno vama da izaberete. Taj car nije tiranim nego čovekoljubljivi otac naš koji dozvoljava sinu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 dim na nos dobro. Гловом zakutanje u televizijski ekran. Тоје браќи и сестри, тое е срамот во однос на оно што можеме и што нам е дано. Ево овај празник и оваа година е могучност да подигнемо главу и да видиме куќу, да видиме огниште, да видиме отац Da vidimo Sina, da vidimo Svetoga Duha, da vidimo Presvetu Bogorodicu, da vidimo sabor svetih apostola, da vidimo Svetog Arhangela Gavrila, Mihaila, Rafaela i sve svete anđele, sve svete mučenike i sve svetitele i da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 Tako je smjevo, okreni se, trni se, idi, sjedi, uzmi, jedi i pi, pij, vidi kako je dobar, Gospod, i jeđuci, ne zaboravi onu koja ga je utrobi taјанствеno začela i primjela i radi tebe i radi tvoga spasenja. Vesimeno začerpi, hodiva da budeš vječno živ i vječnom svjetlošću obasjana, kao što su obasjana civica naša danas u novom presvietom i preljepom prazniku. Neka tako bude i uvjekove, uvjekove. Amen. Hristos vos grese. Hristo vos grese.